Egy, kettő, három. Jó, üdvözöljük az interneten hallgatókat, mert már ilyet is kell csinálni, képzeljétek el, modern gyülekezetekben. Na, Isten hozott benneteket, szeretnélek kérni benneteket, hogy ha már ide tudtok figyelni. Megvan Tibi? Egy, egy Mózes. Körülbelül szerintem a harmadiknál vagytok, így ránézésre. Oké, okay, egy Mózes huszonnegyedik része. Super. Szuper! Nagyon jó. Ahogy mondtam, meg ahogy mostanában szoktuk csinálni, megpróbálunk megnézni egy részt, annak történéseit és annak üzenetét, de nem fogjuk olvasni az összes verset, mert például ebben a, ebben a részben elég sok ismétlés van. Úgyhogy <coughs> bele is csapnánk. A múlt héten Sárának a, a halálát néztük meg, ugye, ahogy itt hagyta ezt a földet, Ábrahámnak a gyászát, hogy hogyan gyászolta. Erről beszéltünk, kicsit volt téma arról, hogy mi is lesz, amikor, amikor innen elmegyünk, hogy, egy, hogy nekünk nem, nem kell, hogy féljünk a haláltól, egyik az az, a másik pedig az, hogy ott vár ránk Istennek a jelenléte, és ez egy nagy reménység. És aki nem ebben a reménységgel él, az igazán... Egy barátom azt mondta erre, talán múlt sem említettem, nem, hogy a, hogyha ha a jövő reménysége ha határozza meg a mai szolgálatodat. És ez tényleg igaz, mert amikor elvesztem a reménységemet abban, hogy én ott leszek, hogy vele leszek, Ő velem van, akkor az azonnal agyon csapja azt, amit én ma csinálok, és használhatatlanná válok igazán Istennek a kezébe. De azt inkább arról beszéljünk, ha megvan a reménységünk, és bátorítottalak benneteket, hát remélem, hogy szakítottatok rá időt, hogy, hogy elgondolkozzatok, hogy mi vár ránk, menny, hogy ki vár ránk. Hogy, hogy mekkora nagy jutalmunk van, és, és micsoda nagy dolog lesz ott lenni a menybe. Nem tudom, hogy tettétek-e, ha nem, akkor egy kicsit érezzétek rosszul magatokat, de csak egy kicsit, mert kegyelem van, tudjátok, akkor esetleg ma nézzétek meg. De így van, és minél többet tanulmányozok a mennyről, annál nagyobb a, a, az örömem, vagy nem tudom, annál jobban akarom Istent szolgálni. Mert, mert egyre inkább látom, hogy ő hogy, hogy, hogy igazán tényleg ott vár, ott van, és a Szentlélek munkálkodik. Adjatok ennek helyet. Akár ma este üljetek le, nézzétek át, szedjetek ki, igeverseket. Tehát megnéztük ezt a 23. részben, és ma a Szentlélek a figyelmünket Izákra a következő szereplőre fogja, fogja irányítani. Róla egyébként nincsen sok a Bibliában. Mindig meg van említve, mint, mint egy pátriárka, mint egy ősatya, ugye Ábrahám Izsák Istenem, mindig így van, a felsorolás mindig meg van említve, de igazán nem látsz róla sok mindent. De amit látsz, az szerintem elég jelentős. Két dolog, ami hatalmas, ami történt az ő életében. Az egyik az az, hogy ő soha, soha nem hagyta el az ígéret földjét. És azon gondolkoztam, hogy, hogyha a világi viszonylatban néznénk, akkor ő a stréber. Vagy, vagy ő, a, ő a jó fiú, aki nem csinál. Csinált azért rosszat, de ő soha nem ment el az ígéret földjéről. Ő neki apja azt mondta, hogy ott kell maradnia és ott marad, kész. Tehát vannak ilyen kisgyerekek, biztos találkoztatok már velük, olyan jó fiúk. Hogy lerakod a sarokba, maradj ott, és ő ott marad, kész, nem megy sehova. Na, az én gyerekeim nem tartoznak ezek közé. De ő, ő, ő volt az, aki soha nem hagyta el az ígéret földjét. De micsoda, em, micsoda nagy bizonsága lehetett. Emlékeztek rá, hogy, hogy, hogy igazán amit Ábrahám hit próbájának szoktak mondani, az nem Ábrahám hit próbája volt, amikor vitte föl a fiát, hanem Izsáknak a hit próbája volt. Egy 30 éves fiatal ember, a, aki fölfeküdt az oltárra, és hagyta volna, hogy az apja megölje. El tudjátok ezt képzelni? És ő látta, mivel ő engedelmes volt. Micsoda engedelmesség kell ehhez. Gondolkodj el ezen. Ha azt mondanám, hogy tudom én, hát nem mondok ilyet, hogy a Bécit mondjuk feláldozzuk a turulnál holnap után, akkor a Marian nagyon sírva fakadna szegényként. De vajon a Béci jönne velem, és hozná, hozná a fát, hogyha nem menne Prágába? Nagyon nehéz dolog ez. Nem tudom, hogy gondolkoztatok -e ezen, nem? Nem hiszem, hogy gondolkoztatok, mert csak én lehetek ilyen idióta, hogy én gondolkozom. De micsoda engedelmesség ez, hogy Izsák valószínűleg annyi idős korában ott azt mondta, hogy apám, te amit teszel, azt tudom, hogy az úr miatt teszed, és én akkor engedelmeskedem neked a vezetésednek. Engedelmesség. És az engedelmesség az már egy kulcs szó. Mert az engedelmesség a kereszténységben egy nagyon nagy kulcs szó. És aki nem engedelmes, az nem áldott aki nem hajtja a nyakát Isten igéje ja. alá. Jó poén volt egyébként, csak próbálok mostanában odafigyelni arra, mert az interneten is hallgatják, hogy Most én komoly, komoly lenni. <gül> Oké. Okay. Érti? Az engedelmesség, az nagyon fontos. Aláhajtani a nyakamat Isten akarata alá, és aztán annak a, annak a dolognak, mindannak a dolognak, amit ők az igéjében mond nekem, aláhajtani a nyakamat. Ez nagyon fontos. És tudjátok, rengeteg nagyon, nagyon megáldott, talentummal teli embert láttam, aki, aki nagyon kemény nyakú volt, engedetlen volt, saját feje után ment. És ezért nem volt áldott az élete. Mert Isten nem áldotta meg. Hiába volt talentuma. Hiába. Hiába tudott ezer és ezer dolgot. Nem volt áldás rajta mert nem volt engedelmességgel. Ez, ez egy nagyon kulsz dolog a kereszténységben, hogyha hallunk az úrtól, alárendeljük magunkat, próbáljuk alárendelni. És olyan csodálatos az, hogy Isten már abban is segít, amikor, amikor én elhatározom a szívembe, hogy én alá akarom rendelni magamat. Ez jó, nem? Akkor, hogyha már visszamegyünk még visszább, akkor azt látjuk, hogy Isten vár egy elhatározást a szívedbe, hogy te akarod követni az ő akaratát. Tehát az engedelmesség nagyon fontos. És láttad Izsákot, ő engedelmes, micsoda csodálatos dolog, meglátja Istennek a gondoskodását, hogy ő gondoskodott áldozatról, meglátja, hogy minden ígéret, amit az apja ugye mondott, hogy mi ide vissza fogunk jönni, beteljesedik, és meglátja az életében is Isten áldásait. Szerintem Izsák egy nagyon pici szereplő, de Őről nem sokat olvasol, hogy, hogy túlsakodott volna, szenvedett volna a hülyeségei, bocsánat, butaságai miatt. Ő áldott életet élt. Isten megáldotta. És, és sokat beszélünk arról, nem, hogy, hogy, hogy áldott, áldott, áldott, áldott vagy, vagy szeretnék áldott lenni. Te szeretnél áldott lenni, imádkozunk, Uram, áldj meg. De tudod, mit? A következő mondatodnak az kéne, hogy legyen legyenes a mondatomnak, hogy ágy meg, engedelmeskedem. Ha nincs engedelmesség, nem fogod látni mindazokat a dolgokat, amit Isten megígért nekünk a Bibliában. És vannak emberek, akiknek csak ez az ajtó választ el attól, hogy, hogy Isten rájuk öntse az áldásait, tudod? Úgy, mert Isten egy apuka, és Isten egy okos apuka, és jól nevel. Ő nem, addig nem fogja adni, és következetes apuka. Ő nem fogja adni, amíg nincs engedelmesség. És ez tök jó, és ezt fiúk meg kell tanulni. Ricsi te... meg meg kell, hogy tanuljad. 24. rész első versét olvasom, ahogy megyünk tovább. És ebben a részben egy csodálatos képet kapunk a Szentlélekről, képzeljétek el. Nem tudom, hogy gondolkoztatok már ilyen képekben, hogy milyen csodálatos dolgok vannak az Ószövetségben. És ez a rész, ez komplett a Szentléleknek a, a képe. Isten egy ilyen, ilyen képet fest nekünk. Első vers. Ábraham pedig vén, élemedett ember vala, és az Úr mindenben megáldotta vala Abrahamot. Én csak szeretnék itt megállni. Ez egy csodálatos dolog. Jó dolog tudni azt, hogy, hogy Ábrahámmal ez történt, Isten megáldotta, pedig tudjuk, hogy Ábrahám nem volt tökéletes. Nem volt tökéletes. De látható az életében egy növekedés. Tehát nem lehet az mögé bújni, hogy azt mondod, hogy jó, én nem vagyok tökéletes, de azért nem áld meg Isten. Ábrahámnak az életében van növekedés. Ábrahám elindult innen egy bálványimádó, és itt mára azt mondják a népek körülötte, hogy áldott Istennek nagy embere vagy te. Tehát Ábrahámnak volt növekedés az életében. Igenis, látod azt az engedelmessége, hogyan, hogyan növekedett, ő törekedett arra, hogy tökéletes legyen. Nem sikerült neki, de törekedett rá. És ez egy fontos dolog. Hogy igen, mondjuk, hogy... hogy nem fog sikerülni, úgy leszek tökéletes, de ez ne legyen ok arra, hogy ne csinálj semmit. Hanem igenis törekedj, törekedj, hogy engedelmes légy. Törekszem, hogy Istennek engedelmeskedjek. Törekszem, hogy, hogy növekedjek. Én szeretnék növekedni. És én, ha magamra nézek, én látom Isten az életemben, hogy növekedés van. Nem visszafejlődés. Növekedés. Fontos, hogy ezt lássad. Ábrahám nem volt tökéletes. Jó, jó dolog ez. Elbukott hányszor, nem? De Isten őséges volt. És most látjuk, mint egy, itt egy idős, öreg embert, akivel biztos, nagyon jól lehetett együtt lenni, ha beszéltél Héberül. Amúgy nem, nem értettél belőle egy szót se. De, de milyen jól lehetett vele együtt lenni, mert ő nagy dolgokat mesélt Istenről. Az engedelmessége folytán nagy dolgokat tapasztalt. Tudjátok, nekünk is mindenünk megvan. Ábrahám megvan áldva az élete. Azt olvasod, a, azt olvasod az élete végén, ő neki írja azt az ige, képzeljétek el, ezt nekem annyira elkapott, hogy, hogy ő betelve az élettel halt meg. És nem tudom, hogy hogy van az eredetiben, de szerintem magyarban. Nagyon jól hangzik, nem? Úgy halt meg, hogy így, srácok, semmiről nem maradtam le. Érted? Nem volt az, hogy ja, még azt kellett, el kellett volna menni bungee jumpingon. Nem volt az, hogy sajnált valamit, hanem megtelve az élettel Isten áldásával úgy halt meg. Ez tök jó. Sokszor beszélgetünk Peti barátommal erről. Én szeretnék így meghallni. Öröm volt az életben, jól éreztük magunkat, szabadon éltünk, és Isten használt minket. Ez egy jó dolog. Ábrám így halt meg. De miénk minden. Efézusi levél első részében lapozzatok velem, légy szíves. Efézus 1, 3-tól olvasom. Ha megtalálom gyorsan. Áldott legyen az Isten a mi úrunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. A szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akarata jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van, ami váltságunk az ő véráltal, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel, értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratjának titkait, az ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének...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 aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedünk, reménykedünk Krisztusban. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is megpecsételtetek az ígéretnek a szent lelkével aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Minden miénk, minden a miénk, azt mondja az Efézusi levél, hogy minden a miénk, és nem minden a miénk lesz, hanem minden a miénk most. És a kérdés az soha nem az, hogy Isten adni akarja -e nekem vagy neked, hogy ő meg akarja -e áldani téged, az olyan kérdés nincs, mert ő meg akar áldani. Ő nagyon szeretne. A kérdés az, hogy keressük-e, hogy engedelmeskedünk-e, hogy ő megállhasson. Ez a kérdés. Mert miénk minden? A mennyekben, a Krisztusban. És itt felsorolt egy csomó mindent Pál az efézusiakhoz írta levélben. Hallottam már azt, hogy a hogy keresztények mondják, hogy a keresztény élet unalmas. Tök sajnálom. Lehet, hogy már te is mondtad ezt. Én már mondtam ilyet. <gül> hogy az olyan unalmas. Egy idő után eljön ide az ember, hogy, hogy unalmas, és akkor Isten jön azt mondja, hogy na most akkor megmutatok neked valamit. Azt szokták mondani, hogy nem történik semmi, meg hogy mennyi mindent nem csinálhatunk. De szerintem ez mind az érettségünkhez, érettségünkkel így változik. És ezért, ezért egyébként az emberben van egy olyan vágy, hogy nem tudom ti hogy vagytok vele, de szeretem a, szeretem a drámákat, a filmeket sírni lehet a végén, sikerült, és nem, vagy, vagy én például fiúk, nem tudom, hogy én szeretem a hősös filmeket, de hős van, és, és küzd, és fú, és, és aztán a végén ő a győztes, és gonosz, megkapta magáét, van, van bennem egy e, ilyen oldal, nem tudom, hogy bennetek van -e egy ilyen oldal, hogy szeretem ezt, a, amikor érzelmek vannak, nem csak úgy megyünk, hanem úgy, Történnek, és, és az ember ezért megy el egy jó mozira, szereti a jó a mozi, hogy kapjon egy ilyen nagy dózist. Vagy vannak emberek, akik ezért ülnek az Esmeralda előtt a tévében, mert ott átkozzák egymást, és haragszanak, és akkor ők is haragszanak. Vagy ezért nézzünk meg egy jó filmet a tévében, mert van egy ilyen vágyunk, hogy ezt így betöltsük, mert hiányzik az életünkből egy izgalom. Hiányzik az életünkből a, a győzelem érzése. Hiányzik, a, hiányzik az életünkből a, a, a, jaj, most mi lesz érzés. Ezért csináljuk. Sajnos olyan egységkúval vált az ember. Házasságokat is látsz. Annyira sajnálom őket csak. Ugyanazt csinálják minden nap. Hazamen, tévé, anya mosogat, apa, sőr, yeah. kezdik. Dolgoznak. Tudod, Unalmas. Rém unalmas. Nem? És tényleg unalmas. És tudod, az a baj, hogy keresztények is csinálják ezt. De vágynak rá belül. Vágynak az izgi dolgokra. A nagy, a nagy dolgokra. Tudod, én úgy veszem észre, hogy itt Ábrahámnak és Izsáknak és Jákobnak nem kellett sorozatokat nézni. Volt elég izgalom. Tudod? Mert ők jártak Istennel, és Isten kezükbe, kezébe vette őket, és elkezdte őket kihívni hitlépésekre. Gyertek, de hát nem tudom, hova megyek. Nem baj, Ábraham, gyere utánam. Itt kell hagynom a piros porsémát és a fölépített házamat. Nem baj, gyere, élj egy sátorba. Gyere, velem egy útra. Értitek? Az biztos, hogy izgi volt. Oh, mi lesz itt? Hogy lesz? Isten mit fog csinálni? Velünk. Hogyan fog minket megáldani? Most itt, hogy így az ismeretlenbe járunk. Ugye? Nem kellett nekik eszmeradát nézni ahhoz, hogy izguljanak egy picit. Mi lesz velünk? Most Egyiptomba, most ide kellett jönnöm? Nem, nem kellett mennie. Ugye? Ott vannak ezek a dolgok. Hihetetlen izgalmas, és tudjátok, Istennel járni izgalmas. Ha engedelmes. Ha azt mondod, hogy oké, okay, uram, akkor uh, hova megyünk? Vagy mi a következő lépés? Vagy mit csináljak most? Akkor izgalmas. Mert, mert észrevettem, hogy az ember hajlamos fölépíteni egy rendszert maga köré. Tudod, hogy ebben a rendszerben élek. Így csinálom. Én nagyon ilyen vagyok. Kocka. Nagyon nehéz. Ricsi mindig abban szórakozik, hogy hozzám bejönni elég nehéz az otthonomba, mert három hónappal előtte kell szólni. Mert csak úgy nem tudsz felugrani hozzánk. Mert biztos, hogy azt mondom, hogy a -a. nehéz, nem vagyok egy rugalmas típus. De tudod, az ember ezt csinálja, fölépít egy rendszert. És ezért néha nem izgalmas az élete. Meg, meg felállítja a saját biztonságos bástjáit, ideig megyek, onnan már nem megyek tovább. Ugye, a határaimat meghúzom. És ezért nem is izgalmas, mert odáig ismerek mindent. Ugye, vagy mit tudom pénz dolgokba, ja, megcsinálok mindent, elrakom magamnak, én így vagyok, rendben vagyok, oké. Okay. Értitek? De Isten néha hív, hogy na most akkor felejtsd el ezt, és gyere, gyere egy új dologra. És az az, az, ami, az az, ami izgalmas, amikor az ember engedelmes. Vagy amikor az ember azt mondja, hogy oké, okay, elegen van az undorító önmagamból, és most engedelmeskedni fogok Istennek. Az is izgalmas, mert Isten olyankor a kezébe vesz, és olyan dolgokat megcsinál, hogy az izgalmas. Nem kell, nem kell néznem sorozatokat, mert így izgulok, hogy akkor most ez rendben lesz, most meg fog bocsájtani, most oda menjek, most mi lesz vasárnap most. Értitek? Izgalmas ne járni. Nem, nem unalmas. Annak unalmas, aki egy holtákban van valahol. Az unalmas. Istenne járni jó istenne járni nagyon, olyan, olyan mint egy, én nem is tudom leírni, mint egy kalandfilm. Értitek? És tudod mit? Vannak kalandfilmek, amiben meghal a főhős a végen. Az töggáz, nem? Hogy már várod és akkor és meghal. De ennek nem az a vége. Mert Isten meg akar áldani. Az a vége. De nem az életről beszélek, amikor vége van és meghalunk. Itt, ezekben a kalandokban ő mindent a javunkra fordít, ő a jó apuka, aki tréningez minket, és akarja a legjobbat kihozni belőlünk, hogyha itt voltatok ugye a zsidóhoz ért levélnek 12. részében ezt eh, láttuk. Tudod mit? Ha téged Isten, hív valamire ebbe az életedbe, és, és azt gondoltad, hogy ez unalmas dolog, ez, a, ez, a, ez az Istennel való járás, hív valami. Hív valami, ja, ilyet még soha nem csináltam, vagy, vagy hív valami arra, hogy jaj, mi lesz, hogyha oda megyek. Ha hív valami kalandra téged, Isten, vagy, vagy hív arra, hogy, hogy gyere, gyere, most nagyon alá kell merülnöd, alázd meg magad, akkor lép ki. Akkor lép ki, és onnantól kezdetét veszi az izgalom. És kezdetét veszi a győzelem. Isten ne járni ilyen. mutas nekem egy engedelmes Isten szolgáját itt a Bibliában, aki, akinek nem áldotta meg Isten az életét. Ugye nincsen, nem fogsz találni. Várja az engedelmes szívet, és tudod, ne Superman filmeket nézzünk meg minden, hanem inkább olvassuk a Bibliánkat, és engedelmeskedjünk engedelmeskedjünk, kezdjünk el engedelmeskedni Istennek. Uh, Abraham, minden nem megáldotta Isten, azt olvasjuk itt az első versben. Ezt muszáj volt, hogy elmondjam. Mert ő nem csak egy nehéz, végig szenvedett élete volt, nem. Ebből nehéz dolgokba ő, ő áldott lett. Ő úgy halt meg, gondolom ilyen nyugi öregségbe, érted, hogy amire vágysz. Úgy halt meg. Mindenem megvan. Megvan. Istentől mindent megkaptam, amit csak kaphattam. Nyomj a gombot. Értitek? Nyomjátok meg a gombot. Start. Puh. Engedelmeskedünk. Mert az egy nagy, nagy kulcs, és akkor te is elmondhatod magadról majd, amit Ábrahám elmondhatjuk magunkról ma. Érted? Ez király, nem? Kettőtől négyig olvasom. Mondd ezért Ábrahám a háza öreg szolgájának, aki ő minden mindenben gazda volt. Tedd a kezemet a tomporom alá. Jaj, de jó, hogy már nincs ez a szokás. Valahogy így nézett ki. Imádkozzunk, hogy Ábrahám ne babot egyen, ugye? Előző nap, mert akkor elég gáz lesz. Na, tehát volt ez a szokás, ugye? Hogy megeskesselek. Itt látod, hogy ez egy eskütételi módszer volt, és igazán nem találtam rá pontos, teljesen pontos magyarázatot, hogy miért így csinálták, hogy mi volt. Úgyhogy inkább megyek tovább. Megesketlek téged az Úrra, a mennynek Istenére, és a földnek Istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak, a kananeusok lányai közül, akik között lakom, hanem elmész az én házamba, és az én rokonságaim közé, és onnan vészes feleséget az én fiamnak, Izsáknak. Na hát korábban, ha emlékeztek rá, múlt órán említettem, mert megnéztük, ugye, hogy Ábrám testvérének is ö, születtek, születtek gyerekei, és, és ugye említettem, ott akkor azt, hogy, hogy az egy meghallotta, hogy születtek gyerekei. És beszéltem arról, hogy néha Isten milyen egyszerűen vezet minket, hogy várunk egy nagy dolgot, közben csak ilyen Ábrám csak meghallotta. És ebből a történetből, hogy ő meghallotta, Isten vezetése lesz, mert ebből, hogy ő hallotta, azt fogja mondani, hogy onnan hoz nekem a fiamnak feleséget, ne hozzál máshonnan a világból, ne hozzál a kananeusok közül, hanem az én családomból hozzál feleséget. Itt látjuk, látjuk Ábrahámnak a szolgáját, aki valószínűleg Eliézer volt, ővel, már korábban találkoztunk, ha még ebben a pillanatban itt nem halt meg, és ő egy, nem egy másik szolga, de minden valószínűséget kizáróan, vagy minden valószínűséget, hogy folytatom Ricsi, te vagy az én szerint. Köszönöm. Ő volt az, Eliézernek hívják, és képzeljétek, hogy Elézer ebben, ebben a részben, majd ahogy végig olvassuk, nézzétek meg, ő a Szentléleknek a képe. A szent léleknek a képe. Azt jelenti a neve, hogy Isten az én segítségem. Ugye János 14-ben, amikor Jézus a Szentlélekről beszél, azt mondja, hogy én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. És itt a szó, a pártfogó az, az a parakletos szó, az az ember mellé rendelt szolga. És tényleg, ahogy látni fogod, meg fogom nektek mutatni, hogy, hogy ő, ő itt a Szentlélek képe, akit kiküld Ábrahám, mint az atya, hogy hozzon a fiának, ugye, Izsáknak, aki Jézus, menj a szonyt, Csodálatos kép ebben a, ebben a részben. És erről a részről rengeteget lehet beszélni, de lehet, hogyan válasz feleséget című dolgok, meg ilyesmi, van, van sok minden téma ebben. De én szeretnék, ha arra koncentrálnák, hogy Izsák Jézus képe, aki várja, hogy a Szentlélek ugye elézer, hozza a mennyasszonyát, előállítsa, eléállítsa, és együtt legyenek örökre a, az ígéret földjén. Csodálatos dolog ez, nem? Ugye? Ha visszaemlékszel, hogy Izsák, soha nem hagyta el az ígéret földjét. De van itt még egy dolog a Szentlélekkel kapcsolatban, mivel őről fogok beszélni egy picit. Azt mondja, az apostolok cselekedeteiben második részben a 38-től a 40 versig, nem muszáj odalapoznotok, elmondom, hogy Péter prédikálott. ott. És azt mondja, hogy szakítsátok el magatokat ettől a jelenlévő gonosz nemzedéktől, és veszítek a szent lelket. Ez egy érdekes, érdekes kijelentés. Szakítsátok el magatokat a világtól, és veszítek a szent lelket, Ugye itt látod, ne vegyél, ne vegyél feleséget a kánáni népek közül. Hozd az én, az én népemből, és veszitek a szentláket. Fontos ezt látni, és itt nem arról van szó Péter prédikációjában, hogy egy keresztény, ha nem engedelmeskedik Istennek, Isten elveszi tőle a szentláket. Ilyen nincs. Isten adta, és mindig bennünk van. Csak néha szomorú. De ő nem veszi el a szent lelket. A szent lélek mindig bennünk van. Itt Péter nem megtért zsidó embereknek prédikál. Hogy térjetek meg, legyen egy megtérés, és megkapjátok a szent lelket azonnal. Ugye is, hogy nekik ez nagy szó volt, mert ott volt a proféciák, hogy kiöntöm azokban a napokban a lelkemet rátok. Ugye? És Péter erről beszél. De ahogy a Bibliát olvassuk emberek, ahogy értelmesen olvassuk a Bibliát, azt vehetjük észre, hogy egy keresztény azt mondja a Biblia, hogy megszomoríthatja a Szent Lelket az életében, és ellene tud állni a vezetésének. Nem vagyunk robotok. Igen, és a Szent Lélek szól, és ellene tudunk, ellene tudunk állni. És ez azt eredményezi az életében egy kereszténynek, hogy gyümölcstelennél válik. Gyümölcstelennél válik. És, és higgyétek el nekem, lehet, hogy nem kell sokat bizongatnom, de a szentlélek minden pillanatban szól. Minden pillanatban szól. Amikor éppen indulat van bennem, ő szól. Nem. Amikor nem tudom, hogy mit kell tenni kettő között, ő mondja. Azt. Értitek? A Szentlélek mindig, mindig szól. És te is bizonságot tehetsz arról, hogy igen, tudtam, hogy mit kellett volna csinálni, nem? Egyszer vagyok így, éreztem, tudtam, hallottam, ordított a fejembe, hogy ne tegyem meg. Igaz? Mind, mind, mind, mind, a Szentlélek szól. Amikor hallod azt a hangot, azt a halk hangot, hogy ne ted, tedd, azt csinált. Így jó lenne, ha most ez a Szentlélek. Isten odaadta a lelkét, lelkét belénk, és ez szerintem csodálatos dolog. Tudod, én nem akarok gyümölstelen életet élni. És, és én ezért, azért imádkozom, hogy Uram, segíts nekem, hogy engedelmeskedjek a szent lelkednek. Nem megszomorítsam őt minden pillanatban, hanem engedelmes legyek neki. És ilyenkor, ilyenkor ő vezet engem. És ilyenkor gyümölcsözővé válik az életem, igaz? Mert Istennek van egy tökéletes terve, amit kimunkál az életünkbe, és a szentlélek az az, mi közvetítünk. Azt mondta Jézus, megjelenti nektek, amit kell tennetek, és az atyáéból vesz, és odaadja nekünk. Illetve nem Jézuséból vesz, Jézus azt mondja, az enyémből vesz, és megjelenti nektek legpontosabban. Ugye én ezt akarom csinálni. Ott van a te szívedben is, az én szívembe is. Ha te odaadtad az életed az Úrnak, ő nem vette el. Ne szomorítsuk a lelket, hanem hallgassuk, mi az, amit ő mond. És ha indít valamire, tegyük. Mert a Szentélek igenis vezet. A szöv, az efészus 430 Látom, hogy kezdtek, kezditek feladni a jegyzetelést, nagyon sajnálom egyébként, hozzáfűzöm. De a 4.30-ban arról, arról beszél, erre már hallottam egy tök jót egyébként, szóval a legjobb, legjobb kifogást, már mondtam, Ricsi, hogy ez a legjobb kifogás, ha valaki nem jegyzetel. Figyeljetek, tanuljatok. Ha jegyzetelek, nem bírok odafigyelni arra, amit közben mondasz és elvétem a lényeget. Oké, okay, mindegy. Tehát Efézus 4.30, Megtanultam, mindenki? Efézus 4.30, és a szövegkörnyezetből itt kitűnik, ott beszél arról, hogy én nem lapoztam oda, de jó, hogy ti laposztatok, hogy megszomoríts. hogy meg... vigyázzatok, ne szomorítsátok meg Istennek a lelkét. Azt mondja abban a versben, és a szövegkörnyezetből kitűnik, most ne vizsgáljátok meg a szövegkörnyezetet, higgyétek el nekem, hogy úgy tudjuk megszomorítani Istennek a lelkét, ha világias az életünk. És egyenlő, Zsuzsi, megint itt van ez a szó. Engedelmesség. Megszomorítjuk Istennek a lelkét, és gyümölstelenné válunk. Amikor, amikor ott, ott konkrét bűnöket sorol föl Pál. De csak hat hozzalak ide benneteket. Az egyértelmű ellene szegülés Istennek. Engedetlenség. És tudod, úgy néz ki, hogy nekünk is szól az apcellből az az üzenet. Akkor, hogy szakítsuk el magunkat ebből a világból, és vesszük a Szent már a miénk, vesszük az ő vezetését, vagy hallani fogjuk őt, vagy gyümölcsözőek leszünk. Az jó. Látjátok, megint mennyire fontos, hogy engedelmesek legyünk. Nézzük a történetet, jó? Marian, olvasol nekem egy hosszabbat? Te olyan szépen tudsz. Van, aki még, Ricsi, olvasol nekem egy, egy hosszabbat? Benne vagy? Oké, okay, öttől től kéne olvasni. Mondjuk, Marian, olvasd az öttől től a 15-ig, jó? Nem, nem, nem, várja, nem. 5-től mondjuk 18-ig, jó? Ricsi 19-től 31-ig, oké? Okay? Benne vagy, rihárdom, Köszönöm szépen. Na, figyeljetek a történetre, jó? De a ezt mondta neki. Hát, ha az a lány nem akar követni, Úr az ég istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem. A te utódaidnak adom azt a földet. Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget. Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkora szolga oda tette kezét urának, Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra. Azután kiválasztotta a szolga tíz tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult és elment Aram Naharaimba, Náhor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta, ezt mondta uram Ábrahámnak az én uramnak istene, Adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram Ábrahám iránt. Ideállok a forrás mellé, amikor a városbeli lányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik lánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadigyan. Ő pedig azt mondja, így elsőt még a tevédet is megitatom, akkor őt rendeltet szolgálnak, izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet uram iránt. Még be sem fejezte szavait, Már is jött a korsóval a vállán. Ő Betújjának, Mirka fiának volt a lánya, Mirka pedig Ábrahám testvérének, náhornak volt a felesége. A lány igen szép arcú volt hajadon, Akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját és feljött. Ekkor a szolga udafutott és azt mondta, Adj nekem egy kort vizet a korsóból. A lány így felett, így és gyorsan levette a korsóját a kezébe, és inni adott neki. És minek után eleget adott neki, inni a monda, a is ismeritek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kiüríti vedrét a váruba és ismét elfutta a forrásra meríteni, és meríteni mind az mindazért Az ember pedig álmékorban néz vala rá, és vesztek hallgatva alatt, tud Vajon szerencsését teszi az Úr az ő útját, vagy nem. És lőm, mikor a tevék már eleget ittak, eljövően az ember egy aranyfüggőt, amelynek súlya fél siklus, és két karperecet, amelynek súlya tíz arany. És mondta, kinek a lánya vagy te? Kérlek, mondd meg nékem, van-e a te házában házában, Hálásra való helyünk. Azt pedig felel neki Betuel lánya vagyok, a Milka fiai, akit ő lákkornak szült. Azt is monddál, szalma is, abrak is van, bőven van mi nálunk, és hálásra való hely is van. Meghagyta ezért magát az ember, és imádja az Urat. És mondta: áldott az Úr az én Uramnak, Előlemnek, -El Istenet, ki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az Uramtól. Az Úr vezér lett engem. ez az én Uram vagy a fiajnak Elfuta azon közben a lányzó, és elbeszélje az ő házában, amint ezek történtek. Valapedig Rebekának egy bátyja, kinek neve lábán van, és kifutamodik lábán ahhoz az emberhez, a forráshoz. Mert mikor látta a függőt és a karpercet az ő hugának én és hallotta hugának Rebekának beszédét, aki ezt mondja, így szól a nékem az a férfiú, ekkor mélynek, ki a férfiúhoz, és íme ez ott állt a tevék mellett a forrásnál, és mondta, Jöve be, Istennek áldott ember, mit állt ideként? Honott én elkészítettem a házat, és a tevéknek is van hely. Lábánról még majd hallunk. Nagy kópé Köszönöm szépen, hogy olvastatok. És igazából a 60. vers... A hatvanadik versig, hogyha végigmegyünk, végigolvasnánk, akkor látjuk ennek a történetnek az ismétlését. A szolga elmagyar újra, és azt látod ott végig, hogy a szolga elmegy a házhoz, és elhozza, elhozza Rebekát. Úgymond meg, megvásárolja elég buta szóval, de hát akkor még így nézett ki. Tehát megkéri, vagy megvásárolja Rebekát, és, és még több ajándékot ad, ad neki és eljegyzi Izsáknak, és aztán elindulnak. Azt látod? Szeretném, ha látnánk ebbe a történetbe két dolgot, amit Isten fest nekünk, ahogy mondtam már így a Szentlélekről. Látszólag egyszerű sztori, de azért milyen szép ez. Látod, Ricsi, hol kell feleséget keresni a kútnál? Ennyi. És erről ez az, amiről nem akartam beszélni sokat, majd ott négy szem közt, hogy hogyan kell, jó? De tényleg nagyon sok mindent látunk ott. Mit vizsgál? Eleve hol keresed? Ott keresd azt a lányt, akit akarsz, amit szeretnél benne látni. Ha szeretnéd, hogy Istent szolgálja, akkor ott keresd. Ez a szolgás, mint legyen dolgos, legyen megbízható. És ott kereste, ugye? Na mindegy, nem akarok ebbe belemelni. Ricsi, ez majd egy másik kurzus, ha megyünk együtt Fehérvárra vagy valami. Oké. Okay. Mi vagyunk Jézusnak a menyasszonya? Ezt több helyen mondja az ige. És hogy lélek eljegyez minket. És visz minket ebben, ezen az életen keresztül oda a vőlegény elé. És lesz egy nap, amikor odállunk a vőlegény elé. Azt mondja, a 2. Korintus 22, az elpecsételt minket az ő szent lelkével Isten. Ez egy nagyon fontos dolog a szentlélek témája. Ugye abban az időben arra használták a pecsét gyűrűket, hogy pecsételték, de még az állatokat is. Sőt, voltak ilyen beleégetős pecsétek is, de van, volt, hogy csak a gyűrűjüket használták az állatnak a fülébe. Mert ott látni. Érdekes, nem? És tudod, mit jelentett a pecsét? Azt jelentette, hogy ez már az enyém, amin látod a pecsétet, az az enyém, mondták a juhászoknak, és én vissza fogok jönni érte, én ezért már fizettem. Ez az enyém, és akint látom a pecsétet, azt el fogom, el fogom vinni. Micsoda jó képek, nem? Isten tök jól csinálja ezeket a dolgokat. Számunkra bennünk lakozó Szentlélek Istennek a pecsétje, hogy mint egy bizonyság van bennünk, hogy, hogy ő az enyém, én vissza fogok jönni érte. Hányszor, hányszor hitetlenkedünk, hányszor elkapja az embert ez a mi lesz már, vagy biztos lesz, mikor lesz már. Tudod, mit, oda nézhetsz magadba, ott van a pecsét, a lélek, a szent lélek, amit mindenkinek ad az Úr hogy vissza fogok jönni, érted? Ugye ez egy olyan pecsét, ez egy természetfeletti pecsét. Le se lehet tagadni, hogy az bennünk van, ez a pecsét, nem? Ott van, ott van a lélek. És mi vagyunk a mennyasszony. A Szentlélek vezet minket ezen az életen át, mint ahogy, ahogy a szolga föltette a tevére Rebekát, és vitte, vitte a vőlegényhez. Visz minket át ezen az életen. A második dolog, amit szeretném, hogy látnánk, a Szentlélek ajándékokat osztogatott. És osztogat. És ebben látjuk, hogy Rebeka ajándékot kapott. A család ajándékokat kapott. A Szentlélek az, aki ajándékot ad a mennyasszonynak. Miért? Miért adja ezeket az ajándékokat? Azért adja ezeket az ajándékokat, hogy nézd a vőlegénynek, Halál komolyak a szándékai. Itt van olyan nehéz az aranyfüggő, hogy hatalmas luk lesz a füledbe. Akkor biztos, hogy, hogy ő komolyan gondolja. A Szentlélek nekünk, nekünk ajándékokat ad. És egyrészt higgyétek el azért, mert amikor látjuk ezeket a természet ajándékokat működni, az nekem bizonyság, hogy Jézus jön. Őneki nagyon komolyak a szándékai, mert tudom, hogy mielőtt megismertem volna, ilyen dolgokat nem tudtam csinálni, most meg mivel itt vannak a lélek ajándékeiben, most tudom, akkor ez egy pecsét ott rajtam, hogy Jézus jön, és aki látja rajtam, az tudja, hogy Jézus jön, mert ez az ember nem tudná magától azt csinálni, amit csinál. Ez szerintem egy fontos dolog, hogyan viszonyuljunk ezekhez az ajándékokhoz? Mert ez egy nagyon fontos téma. Egyik az, az első korintusi levél, nem fog oda lapoznotok, mert majd így mondom, 12. részének az első verse azt mondja, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek a, a, a lelki ajándékok terén. És tudod, mit imádkoznunk kell? Meg kell ismernünk a lelki ajándékokat. Meg kell ismernünk a saját lelki ajándékunkat. Hogy mi, mi az, amit nekem Isten adott. Nagyon imádkozom a Gyüliért, hogy mindenki lássa az lelki ajándékát, és használja a lelki ajándékát. Ne legyünk tudatlanok, mint ö, sokan sajnos, akik nem ismernek beszélni ezekről a dolgokról, mert inkább azt mondják, hogy ezek már nem léteznek. De hát ha nem léteznek, akkor én magam azt tudom mondani, hogy hát, hát ez akkor furcsa dolgokat csinálok. De nem igaz. Isten addig adta nekünk, amíg ő vissza nem jön, amíg szükségünk van rá, amíg szüksége van rá a menyasszonynak, hogy ott legyen nála, hogy tudja használni, hogy Krisztus teste épüljön. A második dolog, amit az ige mond, és figyeljetek, most a kérdésem az, hogy engedelmeskedni fogunk -e ennek. A 12. rész 31. versében a korintusi levélben azt mondja, hogy törekedjetek a hasznosabb ajándékokra. Mit jelent az, hogy hasznosabb? ami a számodra hasznos, ami a szolgálatodba szükséges, lehet, törekedj azokra az ajándékokra. És törekedni, megnéztem, nagyon érdekes szó, hajszolni, űzni. Tudod, nem csak egy ilyen, uram adnád, nem adtad ma, jó, akkor biztos nem adod. Érted? Nem, ez nem a törekszem, ez nem a hajszolom. Ez az, hogy mindennapi imáimban ott van. Uram, mutasd meg, mi az, hova viszel, ad nekem ezt az ajándékot, hogy építhessek. Mit akarsz nekem adni? Vagy ha nem tudod az ajándékodat, akkor tedd fel a kérdést naponta, amíg meg nem kapod a választ. Mert biztos, hogy Isten adott. Mert azt mondja a korintusi levélben ugyanott, hogy mert mindenkinek hasznára adatik a léleknek a kielentése. És tudod miért? Az első haszna az, az amit már mondtam. Ha látjuk, akkor tudjuk, hogy Jézus komolyan gondolja. Nekem sokszor ez erősít a hitemben, értitek? Hogy, hogy még tartsunk ki, Jézus komolyan gondolja, jön vissza, itt van a pecsét rajtam, bennem, tudom. Ezért is imádkozatok, hogy, hogy Isten mutassa meg a, az ajándékát. Aztán a másik dolog, hogy mit csináljunk ebben az ajándékkal. A 13. rész első három verse elmondja nekünk a Korintusi levélben. Azt mondja, bármit van, úgy most próbálom így összegezni, mert nem így mondja, de bármit van, az egy nagy nullát ér, ha nincs benned szeretet. És János nagyon sokat beszél a levelébe a szeretetről, ugye? Aki azt mondja, hogy szereti az Istent, de nem szereti az atya fiát, az hazudik, az gonosz. Azt mondja, értitek, ha nincs bennünk szeretet a másik felé, akkor azok az ajándékok megint csak, érdekes ez az Isten, nem? Hogyha nincs benned szeretet, akkor nem ér semmit az ajándékod. Akkor azt mondja, Pál, olyan vagy, mint a pengő érz, vagy a zengő címbalom. És ezt tudjátok, hogy milyen? Megmutassam? Megmutatom. Szeretem ezt megmutatni. Mert akkor csak ennyi az egész. Még hallod, még hallod, még hallod. Még egy picit hallod. Még... Még mindig hallani. És aztán nem hallasz semmit. Értitek, és ez... Ez egy fontos dolog az ajándékoddal kapcsolatban, ha a Szentlélekről beszélünk nincs szeretet, azt mondja, ha magadat föláldozod, semmit nem ér, ha nincs benned szeretet. Az ajándékod, ami ott van benned, szeretettel kell, hogy párosuljon, mert akkor Isten kezébe valamit ér. Amúgy ön nem is fogja használni. És ezt a korintusiaknak írta, ugye, akik nagy előszeretettel fitogtatták, hogy ők mekkora nagy csávok, mert mennyi ajándékok van, Pál azt mondja, hogy egyszerűen nem ér semmit, amit csináltok, mert nincs bennetek szeretet. Aztán azt mondja még egy dolog erről, a Szentlélek ajándékairól, hogy a 14. rész első versébe, Korintusi levél, azt mondja, kívánjátok. Kívánjátok a lelki ajándékokat. Ez is egy jó szó. Kívánkozni rá. És tudod, hagyd bátorítsalak benneteket ebben hogy kívánjátok a, a lelki ajándékokat. Mert ez nem csak nekünk bizonyság, hanem a korintusi levél szerint ez bizonyság a nemhívőknek is. És tudod, ezért olvastattam a Ricsivel a 31. versig, mert ott lábán látta az ajándékokat, és azt mondta, gyere, gyere, gyere be, gyere be. Jó, mondjuk, hogy csak a lóvé miatt, majd le meg fogjátok látni lábán egy nagy gazvickó van. De tudjátok, ez, ez, egy, ez egy bizonság a világ előtt a Korintusi levél szerint, amikor mi nekünk látják a természet feletti ajándékunkat. Amikor én utána oda megyek és ilyen nagy áhítatos szemekkel szoktak rám nézni, hogy ugye te akkor végeztél teológiát, vagy innen? és így mondom, én csak egy villanyszerelő vagyok. Érted? És akkor látja Isten, látja az ajándékaimat, amit Isten adott nekem, és azt mondom, igen, ez Isten. Nem én. Tudjátok, az ajándékokat, vágyjátok, vágyjatok ezekre az ajándékokra. Szeretnélek benneteket bátorítani, hogy ma este a menny tanulmányozása után tanulmányozzátok át ezt a részt a, a korintusi levélben, az 1 Korintus 12-től 14-ig, és esetleg még a Róma 12-t, imádkozzátok. Mi az az ajándék, amit nekem adott a Szentlélek, mint menyasszonynak? Mit hozott nekem, hogy Krisztus testének az építésére legyek, hogy, hogy bizonyság legyek? Mi az? És imádkozz és kérdel az Úrtól, olyan gyönyörű ajándékok vannak. Képzeljétek, van egy ember a gyülekezetünkben, amely föladom ezt így leckének, kíváncsiak, hogy tudjátok, ki az. Hihetetlen ajándéka van. Gyámolítás ajándéka bátorítás. Egyszerűen szeretek vele lenni. Így mindenkivel szeretek, de ő vele, ha leülsz, egyszerűen azt mondod, hogy ne, ne, uram már, ne szeress elnyire. Érted? Egy csodálatos ajándék, és annyira bátorítottam őt, hogy gyerünk, ez az ajándék, hogy csináld! Csináld, ne csak vele, mindenkivel csináld, érted? Mert nagy szükségünk van a lelki ajándékokra. Nagy szükségünk van, hogy ne hallgassunk róluk, hanem elfogadjuk és használjuk azokat. Értitek? Ezért ma este tanulmányozzátok át. És törekedjetek a hasznos ajándékokra. Az ember mindig csak a nagy cuccokat kéri, ugye? Hogy a, Jaj, szóljak nyelveken, profétáljak, tegyek csodákat közben. Ezek a dolgok néha, ugye Pál a nyelveken szólást például az utolsó helyen említi, azt mondja, ez, ez a legutolsó dolog. De tudod mit, imádkozz, mi lehet az? És ne csak, ne zárd ki a többit azért, mert neked azt tetszik. Kérdezd meg, mi az? Mert látod, egy gyámolítás ajándéka hihetetlen. Hihetetlen agy olyan embernek, aki össze van törve, és aki mellé leül, és fölemeli, és mosolyal az arcán megy el. Értitek? Hihetetlen. Szükségünk van rá. És aztán a 60.-től a 67. versig olvasom majd, és, és itt fogjuk befejezni ma. Tehát gyertek velem! És, és megáldák Rebekát, és mondták neki: te mi hugunk, szaporodjál ezerszel való ezerig, nem tudom, hogy ennek örülte. e és bírja te magod az ő ellenségeinek kapuját, ez csak vicc volt, de nem látom, nem így Nem ittatok el egy kávét. És fel kell a Rebeka és az ő szolgáló leányai, és felülének a tevékre, és követék azt a férfiút, így vevi a szolga Rebekát, és elméne. Izsák pedig visszajöv vala a lakhai, lakhai rói forrástól, és lakik vala a déli tartományban. És kiméne Izsák este felé elmélkedni a mezőre? A jó fiú, nem? Szóval, hogy így kimegy elmélkedni a mezőre? Mikor volt-e utoljára elmélkedni a mezőn? Milyen jó lehet, nem? Ilyenkor főleg jó friss fű illat van. És felemelés szemeit, és látá, hogy ímé e tevék jönnek. Rebeka is felemelés szemeit, és meglátá Izsákot, és leszáll a, a tevéről. Egy pillanat, csak elhagytam a verset, és mondta a szolgának, kicsoda az a férfiú, aki a mezőn előnkbe jö. A szolga pedig mondta, az én uram ő. akkor fogta, fátyolt, és elfedezé magát. Elbeszéle azután a szolga Izsáknak mindazokat a dolgokat, amelyeket cselekedett vala. Izsák pedig bevivére Rebekát sárának az ő anyjának sátorába, és elvevé Rebekát, és lőné ki felesége, és szereté őt. És megvigasztalódik Izsák az ő anyja halála után. Tud, miután engedjük, hogy lélek végig vezessen minket ezen az életen, ez, ez vár ránk is. Ott lesz, a, ott lesz a vőlegény, és örökre vele leszünk, és hogy mondtam, mindig az ígéretnek, a, az ígéretnek a földjén. Szeretnélek kérni benneteket, ha ma Isten szólt hozzád bármiben is, ne mond neki, hogy de, hanem mondd inkább azt, hogy uram, én nem tudom, mit csinálsz, mit akarsz, merre megyünk, de igen, de igen. Az engedelmesség nagyon fontos, hogy Isten áldása, és az izgalom, és a, és a győzelemnek az érzése, és az a, az a hátborzongató, amikor na most mi lesz. Az nem baj, ha ott van egy keresztény életében. Járjatok Istennel nagy hit túrákat. Atyám, köszönjük neked az igédet. Köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk ma. Imádkozom, Uram, azért, hogy mindenki, aki, aki itt van ma, lássa meg az ő lelki ajándékát. Mi az, ami, mi az, amit ő neki adtál Krisztus testének az építésére, és a saját maga bizonyságára. Uram, köszönjük, hogy vársz minket, köszönjük ezt a rövid órát, Uram, köszönjük, hogy ma szóltál, köszönjük, hogy nem feleslegesen jöttünk ma ide, és remélem, hogy senki nem feleslegesen jött ide. Uram, imádkozom azért, hogy a Te szent lelked, bontsa ki nekünk bővebben ezeket a gondolatokat ma este. Imádkozom azért, hogy, hogy változtasd az életünket izgalmassá. És vigyél minket nagy hit kalandokba, Uram, és köszönjük, hogy Te mindegyiknek ott vagy a végén, és, és mindegyiknek a végén fölemeled a kezünket, hogy győztünk. Atyám, kérlek, adj nekünk bátorságot veled járni, adj nekünk alázatot veled járni, adj nekünk engedelmességet. Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket. Hogyha szeretnétek adakozni, akkor majd Ricsit megkérem, hogy hozd ki majd a dobozt megint, jó? Légy szíves. Ott lesz, a, ott lesz az adakozó doboz. Nem tudom, hogy kell-e valamit bejelenteni. Marian van valami, amit szoktak mondani, de én most nem mondom? Béci? Megvan a vasárnapi szolgálatok? Megvannak? Jó, oké, okay, szuper. Gyertek, gyertek vasárnap, és, és, és dicsérjük együtt Istent. Gyertek, legyetek engedelmesek vasárnap, reggel. is. <laughs> Na, Isten ágyom.